Laugarren lan honetan Ricardo eta Unai. Ricardo. Zortziko txikian eta Xarmangarriazira adoinuak kantatzeko lehen puntua haue duzu. Balentziako gazteek kalean protesta. Beren arazoa ez da inolako festa, segokien azoilik nahi bai zuten eska, beste guztiok nola ez oiekin keska. Eta bigarrena zuretzako ere. Eskolan bero eta argi gabe. Eta ikasledenek egin behar alde. Argia eze gonaren sekulande balde. Horren aurrean ezin Gaude egon baret.